Kniha 3, 51 až 52 Vasyšta pokračoval. Brzy poté, co byl král a poražen, nastal ve městě naprostý chaos. Král Sindhu prohlásil svého syna za nového krále, jeho podaní se radovali a ministři urychleně chystali korunovaci. Nová vláda neprodleně vyhlásila své zákony které měly v zemi obnovit mír a pořádek. Druhá Lílá upadla do bezvědomí v okamžiku, kdy spatřila, jak byl král Vydůrata sražen k zemi. První Lílá se obrátila k Sarasvatý. O bohyně pohleď, duše mého manžela se chystá opustit tělo. Sarasvatý pravila. Má, drahá, celý ten zuřivý boj, ničení a smrt jsou stejně skutečné jako sen. Není tu ani království, ani země, o níž se bojuje. Vše se odehrává v domě světce Vasišty na vrcholku kopce. Palác i bitevní pole nejsou nikde jinde než v tvém vlastním paláci. Ve skutečnosti je tam celý svět. V domě světce Vasišty je svět krále Padmy paláci ve světě krále Padmy se nachází vše, co tu vidíš. Přitom je všechno jen pouhou představou, přeludem halucinací. Jediné, co existuje, je skutečnost, která nebyla stvořena a nemůže být zničena. Jediné, co existuje, je neomezené vědomí, které nevědomý člověk vnímá jako svět. Tak jako město o němž člověk sní, existuje pouze ve člověku. Existují tři světy v nepatrné částečce a v každém ze světů existují další částečky, z nichž každá opět obsahuje tři světy. Druhá Lílá stále v bezvědomí se mezitím dostala do světa, kde leželo tělo jejího manžela krále Padmy. První Lílá se zeptala, O bohyně, řekni mi, jak se druhá Lílá mohla dostat ke králi Padmovi a co jí tam lidé řekli. Sarasvatý odpověděla. Stejně jako jste obě dvě, jen představami krále Padmy, jsme také král i já s novými objekty. Kdo to ví, ten objekty smyslového vnímání nevyhledává. V neomezeném vědomí jsme si jeden druhého vytvořili v našich představách. Ty sama jsi byla druhou lílou v rozkvětu mladosti, která mě uctívala a prosila, aby se nikdy nestala vdovou a proto ještě před smrtí krále Vydůra ty z tohoto světa odešla. Má drahá, vy všichni jste oddělená individuální vědomí, kdežto já jsem kosmické vědomí. A jsem původcem toho všeho.